Pista 6 24. Zilele treceau, devorându-se una pe alta, guri, tirbe și cenușii, în care piereau de-a fapte trăite, așteptate, visate mereu mai rar, sub semnul metalului rece și a sufletelor claustrate în iană. Albul și negrul se îngânau pretutindeni și negrul era adânc, insondabil, plin de umbrele necunoscute care îl bântuiau, iar în alb sunau lacăte de argint, lanțuri de argint, lespes, platoșe, grati, cătușe de argint încremenit legat, înghețat, mort la suflarea caldă a oamenilor, aplicați supăvara mutismului prin visele mele ziua când îmi dormeam somnul ostenit de munca isprăvită în zori galopau cai sălbatici cu enorme coame despletite în vânt se prăbușeau edificii întunecate se deschideau ferestre izbite de curent vulturi planau în albastrul unor primăveri mirifice și incendii mântuitoare cu aripi desferecheate izbucneau din pământ traversând un ținutele pros, mistuind grămezi de gunoaie fetide și dând cranilor rămase în mormanele de scrum o fosforescență miraculoasă. Cineva mă mai putea în memorie, poate, cineva îmi mai transmitea, poate, îndepărtate și impenetrabile mesaje. Dar la notimpul stătea pe loc și eu, prizonier înăuntrul lui, rămânea mereu în lucrurilor care ținteau spre mine. Mă pierdusem într-un spațiu unde nu credeam să mă mai poată descoperi cineva. Rareori îmi mai aduceam eu însumi aminte de mama și de cei doi frați ai mei, care treiau undeva prin țările unde îmi anii cei mai frumoși, prin acele ținuturi bogate și decăzute, umbrite de un crepuscul implacabil, bolnave de timp și de prea mult. Ei erau pentru mine acele țări, acele orizonturi dispărute din viața mea, linii încrucișate în afara memorii, prin zilele care se devorau una pe alta, fără timp, fără mișcare, egale și indistincte. Când, într-o dimineață, întorcându-mă de la lucru, paraciserul îmi spuse că m-a căutat fratele meu, avui sentimentul că îmi revin dintr-o agonie îndelungată. La început, mi-a fost greu să realizez sensul acestei vești. Care, cine, de unde? L-am întrebat descumpănit, privindul probabil cu atâta încât fața lui, slugarnică, schiță un rânjet ușor când am spuse că, după un somn bun, mă va trezi și mă va conduce el însuși la locul unde mi-a dat întâlnire. Am intrat, m-am dezbrăcat absent și abia după câteva vreme, când întins în pat, așteptam somnul, izbutii să-mi revin din stupoare, încercând să mă bucur că îl voi revedea pe unul din frații mei, desigur cel mai mare, veni să mă caute după câțiva ani buni, în care nu mai avusesem nicio știre unii despre alții. Sau poate că ei vor fi avut, vor fi auzit povestindu-se ca odinioară, despre tatăl meu, felurite întâmplări ajunse pe căi sinuase, mistificate de închipuirea intermediarilor. Întotdeauna izbitii să atribuie altora toate faptele neînfăptuite de ei, ori dimpotrivă pe acelea de care se rușinau că le împliniseră. După amiaza târziu, când pătrarul soarelui era cel din urmă și paracriserul mă trezi ca să procedem la întâlnire, mă cuprinse grija și părerea de rău pentru soarta obietului meu frate. Mă gândeam cu o strângere de inimă că odată intrat în cetate, s-ar putea să nu-i mai fie îngăduită întoarcerea, să rămână și el captiv al existenței mele ticăloase, devenind o dublură a mea, îndevărmășia mizerii și turpitudinii stăpânitoare. Îngândurat cum eram, nici nu întrebasem paracriserul unde anume avea să aibă loc întâlnirea. Abia când ne oprirăm în fața unei porți, am înțeles că fratele meu m-a la fosta mea locuință, devenită între timp instituție incertă. Am sunat, ne-a deschis un cerșetor voinic și posomorât, care nu ne-a lăsat să intrăm până când nu i-am aruncat un ban în șapca stinoasă ce ne-o întinsese. Marea încăpere de la pater își modificase și mai mult înfățișarea. Nu mai avea decât o masă lungă, acoperită cu pânză vopsită strident și înconjurată de scaune grosolane, parchetul era murdar unde stătea bustul, pe un postament de lemn, atârnau câteva fâșii din aceeași plânză. Scările pe care urcarea spre odaia mea avea un scârțâit insinuant. La capătul lor, pe palir, răzări ușa camerei între deschise. Am intrat cu un sentiment confuz, îngânare de emoții, melancolie și regret. Un individ mic de statură, dar vânjit jos și lată în numeri, se repezira la mine, scuturându-mi mâna cu putere și învăluindu-mă într-o pulbere de cuvinte care sunau îngrozitor de fals. -am oprit Contrariat. părea cu 10 ani mai în vârstă decât mine și eram sigur că nu-l văzuse niciodată. Nu știam ce să fac și nu mă simțeam capabil să reacționez în niciun fel. Falsul meu, frate, se comporta ca și când mi-ar fi fost de adevăratelea. Început să evoce copilăria noastră, amintindu-și mici întâmplări care a asezonau vorbăria lui, dându-i chiar un aer de autenticitate. Părea atât de sincer emoționat, încât mi-a fost cu neputință să-l repudiez cum ar fi trebuit și să-i întorc spatele. Nu recunoșteam nimic din tot ceea ce povestea, erau prăsmuiri străine, fapte și întâmplări pe care nu le niciodată, dar le-aș fi putut trăi, mi se păreau din ce în ce mai firești, mai plauzibile, și simțeam cum înforțează memoria, încercând să pătrundă, să devină ale mele, uzurpând adevărata mea viață de altădată. Nici nu mi-am dat seama când a plecat paracliserul, urit cum eram, văzui doar ușa deschizându-se. Cei doi cerșetori voinici, intrând, mă înșpăcară, ducându-mă la sediul Ligii, unde aveam să primesc o veste de rău augur. 25. Cei trei domni, în haine de seară, mă așteptam impasibili în fața unei intrări elăturalnice, unde mă lăsase cercetorii. După ce mă salutară cu obișnuitul lor, domnule, înclinându se ceremonios și scoțându-și ușor pălăriile înalte și negre, îmi făcură semn să-i urmez. Deși urcarăm în mai multe rânduri câte zece trepte, am ajuns într-un fel de subsol, cu galerii întunecoase și umede, picuri de apă încremeneau pe zidurile mulcegăite, iar printre grinzile de lemna afumat ale tavanului, destul de jos, era o rețea deasă de pânze de păianjen, în care fluturii de noapte se prinseseră răpusutele. Aflat încă sub impresia insolitei mele întâlniri cu omul ce pretindea am fi frate, nu i-am întrebat unde mergem, ci mă lăsai condus. De altfel, nici nu mi-ar fi răspuns. Erau atât de tăcuți prin firea lor încât orice dialog devenea imposibil. Mi se părea că sunt un cadavru pe care trei gropari solenți îl poartă prin labirintul unui cavou fabulos, spre scaunul consacrat într-o ierarhie acherontică. Ciudatul sediu al lui mi se înfățișa într-o ipostază nebănuită. La capătul unei asemenea galerii era o ușe deasupra căreia însoțitorii mei găsiră cheia mare de fier, descuiară, invitându-mă să intru. În cameră părea o antică. Și în fiecare dintre cei patru pereți se vedeau câteva uși capitonate. Înăuntru, în lăuntru, un birou la care stătea o femeie mică, de statură, ușor cocoașată și tunsă scurt. Cei trei plecar, lăsând-mă cu femeia care mă invită să ia loc și să aștept. În timp ce stăteam, ușile se deschideau pe rând și diverse personaje ieșau, mai toți îmbrăcați în haine peticite, dar noi și din excelente Fostavi. Averați, cal când a și cu hotărâre, treceau pe lângă mine, fără să mearunce o singură privire, șiau lansându-i femeii de la masă un salut bărbătesc și absurd. Am așteptat ceasul în șir, fără să știu de ce. Femeia a început să-mi povestească din viața ei, gătându-mi confesiuni penibile privitor la intimitățile pe care nu le împărtășește decât ființelor celor mai apropiate. Din vreme în vreme dispărea hândărătul uneia dintre ușile capitonate ale încăperii, întorcându-se după câteva minute cu brațele pline de hârtii pe care le așeza într-un dulac cenușiu de metal. La început încercai să aflu de la ea cine mă chemase și cât mai aveam de așteptat, dar primii răspunsuri atât de echivoce încât a renunțai să mai insist. În cele din urmă îmi era indiferent. Stăteam pe un scaun, ascultam povestirile ei, priveam cu ochii asintiți radușul meu acoperită de un covor colorat roșu, galben, verde, violet și eram atât de înstrăinată de mine încât aș fi putut rămâne acolo zile în șir sau poate ani în șir. Bucuros că în existența mea nu intervine nicio noutate, că nimic nu mi-amenin și nu mai observam nici indivizii ce și-au rând pe rând și treceau nepăsători și importanți pe lângă mine, până când unul din ei îmi a atenția, făcându-mă să tresar. Era cel mai tânăr dintre evrei pe care îi găsisem fedele și în biroul profesorului. Fața lui cu trăsături subțiate mi l-a dezvăluit în costumul sordit ce l -ascundea. Cred că ne-am recunoscut reciproc, dintr-o dată, cu egală stupoare. Nu-l mai văzusem de atunci și îi pierdusem urma, dar el părea că știe câte ceva despre soarta mea, căci se opri o clipă ezitând și îmi spuse în șoaptă, Tatăl meu a trecut spre strămoși. În curând, prietenei, vei fi cu mine. Și nu spre binele tău." Femeia de la birou a început a mărâi ostil, bâlbâind amenințări confuze. Tânărul evreu i-a strigat cu voce exaltată salutul acela stupit și a ieșit repede. În aceeași clipă, ea se repezi la mine, luându-mă de braț și conducându-mă cu mângâieri obscene spre încăperea de unde ieșise evreul. Deschise ușa, împingându-mă înăuntru. N-am avut răgazul de a observa interiorul odăi, căci personajul ce mă aștepta monopoliza să întreaga atenție. Știu doar că era enormă, căci am parcurs destul spațiu până când am ajuns în fața virului mare și greoi, vopsit în același roșu țipător, al dulacurilor grosorane înghesuite în camera mea din casa paracriserului dreptul lui stătea, pe un scaun înalt și masiv, obișnuitul personaj auster, privindu-mă cu gravitate. Ar fi semănat perfect cu ceilalți ce mă primiseră la sediul religii, dacă nu l-aș fi recunoscut în persoana lui, pe bătrânul profesor pe care nu mai văzusem din ziua când a apărut în chip de lacheu. Mi-a fost dezagreabilă întâlnirea, lui însă din potrivă, ca și când totul ar fi fost firesc, se ridică și l mă de umeri, mă conduse plimbându-se de-a lungul încăperii și vorbindu-mi într-un limbaj sumar despre marile sarcini ce mă așteaptă ca urmare a meritelor activității mele de până acum, apreciate la justa lor valoare de către superiori. Începusem să am aprehensiune obscure la auzul acestui limbaj. Totdeauna când mi se vorbea despre meritele mele, mă așteptau lucruri neplăcute, mai coboram o treaptă pe drumul mizerii și al decădării. Ce puteau să însemne de data aceasta cuvintele lui? De bună seamă cu totul altceva decât păreau a spune, dar ce anume n-am reușit să înțeleg. Numai când a pomenite despre dumnealor și despre importantul rol ce mi revenea în cadrul ceasurilor de veche, cum se exprima el, din cealaltă odăie a casei Paracliserului, am știut că voi avea în sfârșit prilejul de a pătrunde secretul unei îndelăteniciri și a cândva. În neliniștea ce mă adia, venea din presimțirea că rostul acelor îndelăteniciri era cu totul altul decât. Îmi imaginasem atunci când cunoșteam prea puține lucruri și nu trepusem încă hotarul multiplelor experiențe de mai târziu. Era neliniștea schimbări și nicio schimbare nu putea fi în bine. 26. Seara veni venit pe neașteptate. În tunericul, în noaptea și grija de a nu întârzia la cimitir, se învăluiau la oaltă când intră la mine falsul meu frate. Nu mai era exuberant și afectos ca la prima întâlnire, ci grav reținut sobru. Mă felicită aproape oficial pentru însărcinarea primită și mă asigură că la rândul său își va da silința ca prelunt activitatea mea de până acum să fie la nivelul exemplului meu și să ducă mai departe remarcabilele succese pentru care fusesem apreciată de conduc. Așadar, pierduse în postul din cimitir. Mi-a luat hainele, lăsându-mi o legătură din care, după plecarea lui, am scos un costum negru, ponosit, murdar, o pălărie stinoasă și o pereche de pantofi atât de jupuiți, încât n-ai fi spus că fuseseră o dinoară de lac. Altădată mi-ar fi fost siră și aș fi aruncat la gunoi asemenea vechituri. Acum însă eram altul. Le-am îmbrăcat mașinal. Când eram gata să insinuă, în odaie o umbră. Fosta dansatoare cu care trăisem cândva stătea privind mă cu insolență. Zâmbitoare. Nu mai avea nimic din umilința ei habituală. Venise să mă poftesc la ceea ce numea ea universitățile de noapte și lundumă de mână trecurăm prin antreu, unde paracliserul îmi aruncă un ban, în pălăria pe care mă surprinsese că o port în mână și intrarem în odaia de dincolo. Mult mai mare decât mi se păruse prin fereastră cândva, încăperea era plină de lume. La lumina câtorva sfeșnice, cu lumânări de său rău mirositoare, se vedeau întinse, legate de paturi, femei goale cu în jos, altele înveșminte sumare se plimbau dintr-o parte în alta. Un individ, în care îl recunoscui pe șeful justiției, devenit între timp portar și în cele din urmă, recâștigându-și postul grație unor importante servicii aduse legii, purta o tabă mare de lemn, oferind tuturor câte un pahar cu o băutură incertă. Ne-am putut scăpa de insistențele lui servire și a trebuit să beau și eu unul. Așezați pe scaune, mai la o parte, stăteau doi dintre groparii de altă dată, cei cu care mă împrietenisem la Han, chiar în ajunul dispărării. Lor. Îi descoperi cu bucurie și, îndreptându-mă spre ei, îi salutai întrebându-i unde e al treilea. Se uitară la mine contrariați și îmi răspunse aproape într-un glas. Glumești, prietene, care e al treilea?" Al treilea ești tu, știi prea bine." Mă așezai zăpăcit pe scaunul gol de lângă ei și tocmai atunci șeful justiției început să citească o expunere despre caracterul desăvârșit al legilor umilinței, oprindu-se din când în când și solicitând aprobarea noastră. Nu eram în stare să urmăresc frazeologia lui și încercai să înfilip o conversație discretă cu groparii. Nu primi, însă niciun răspuns la întrebările mele. Păreau alții. Păreau doar purtătorii chipurilor ce fusese răcândva ale foștilor gropari, Iar soarta celui de -al treilea fusese din câte înțe legeam, pecetuită pentru totdeauna. Gândul că tocmai lui venisem să iau locul îmi dădu un frison și, dintr-o dată, fără să vreau, începui să aprop și eu stupiditățile șefului justiției. Când expunerea lor sfârșit, exaltarea participanților era unanimă. animă. A început flagelarea femeilor legate, foștii gropari și cu mine făcurem dragoste cu câteva dintre ele. Ni se dădu să bem iarăși din băutura îndoielnică. Eram complet amențitori în îndobito și într-un târziu. Mă pomenii zăcând pe dușumea, alături de dansatoarea care îmi șoptea de din textul expunerii și slogane lipsite de sens, în timp ce se străduia să mă cu pulpele ei descărnate, profitând de starea mea jalnică. Șeful justiției, în haine de seară, dar gol de la brâu jos, se strecura în vârful picioarelor, printre scaune și paturi, ținându-și o mână în dreptul sexului, de dea sfaturi și căuta să întreține o atmosferă de fervoare mistică, închinându-se din timp în timp, în fața bustului din colțul luminat de candela muribundă. Înainte de a adormi, L-am întrezărit încercând să profite de una dintre femeile legate, aruncând priviri fugare în jurul lui. 27. Noua mea îndelăghinire mi se părea mai umilitoare, mai insuportabilă decât toate cele de până acum. La început, apropierea nopții m-a apăsat ca o lespede de nevăzută și când mă îmbrăcam în obișnuită ținută ce mi se impusese, aveam sentimentul condamnatului la un supliciu stupid. Apoi, cu vremea, umarea mea suferi o metamorfoză neașteptată și căpătai o conștiință a semnătății rolului meu în noua orănduire a cetății. Mi-am însușit limbajul, reacțiile, întregul comportament al tuturor celor ce se adunau seara de seară de aia vecină și aveam chiar satisfacții secrete când îți puteam să parafrazez asecțiunile conferențiarului mai abitir decât alții. Mă urmărea doar gândul că nu cunosc sensul și utilitatea acelor practici și mai cu seamă tema de a nu fi singurul care nu le cunoaște. Și tocmai de aceea vorbeam în termen echivoc, silindu-mă să sugerez că sunt și eu inițiat, că mă port pe dinăuntru lucrurilor ca unul chemat să ostenească la bunul lor mers. Atitudinea celorlalți nu îmi spunea însă nimic. Fiecare era atât de ascuns încât el însuși n-ar mai fi fost capabil să se găsească. Fosta dansatoare părea să capete pe zice trece unor tot mai prominent și eram convins că ea ne conduce. Ceea ce mă încredință definitiv a fost o scenă dintre ea și șeful justiții, la care am fost martor fără să vreau, într-o noapte. Era târziu, femeile fragilate adormiseră, foștii gropari, piloteau lângă mine pe scaunele lor cu spătare în alte. câteva femei dintre cele ce mânuiau crengile vers de brat, urâte, slabe, tunse, scurt și învelite în zdrențe, stăteau adunate în preajma bustului, ca niște vestale crispate și mizerabile, strânse una în alta, lipite de perete, cu spate spre toți ceilalți. Cred că adormiseră așa cum stăteau, ori poate căzuseră într-un extaz mai copreșitor decât somnul. Candela de subăbust era singura lumină ce mai supraviețuia, pulpăind vag în aerul trăvită de fum, de mirosuri sordide și de duhul concupiscenței. Fosta dansatoare lunită de pe unul din paturi, trăgând spre ea pe globalul din dreapta mea. În timp ce se acopla cu el, se desprinse dintr-un ungher șeful justiției, apropiindu se de ei și șoptindu-le ceva, ca o mustrare. Așa cum era, femeia l-a chemat mai aproape cu un gest al arătătorului și nu știu ce-i va fi spus, dar îl văzui imediat ridicându-se și aprobând din cap foarte conștiincios, iar apoi învelindu-i cu haina lui și trecând la loc în vârful picioarelor. Pe mine însă a început treptat să mă ignoreze fără motiv și astfel deveni un simplu figurant, participând noapte de noapte ca un obiect neînsuflețit la toate ocupațiile lor. Era mereu mai abătut din această pricină, mai ales că o încercare de explicație cu fosta dansatoare eșuă total. Mă a să o urmăresc ziua și să ies în cale în dreptul bisericii negre, unde intra să asiste o clipă la ceremoniile înmormântărilor. Am întrebat-o cu oarecare stângăcie despre cauzele pentru care eram izolat. Tu, prietene, mi-a răspuns, ai primit o sarcină dintre cele mai însemnate și ești la înălțimea ei. Noi toți te urmăm, așteptând de la tine îndemn și învățătură. Atunci, pentru prima oară, după îndelungatul drum al mizerii pe care îl străbătusem tot mai pierdut într-un labirint fără întoarcere, mi-am revenit și mi- gândul adevărat al unei ieșiri, ce trebuia căutată cu orice preț. Rămas afară în frigul ienii de totdeauna, poni spre mare scuturate de frisonul acelei treziri. Sărmul gol, ruinele bastionului, împresurate de troene, pustiul și urâtul mă asaltare. Ce fac unde merg? Nu mai nimeni în jur, toți sunt închiși în case, în încăperile unde dorm sau lucrează, în încăperile unde mor de vii și în vie în moarte. Ca dintr-o peșteră mă întorceam din acele ascunzișuri pe care niciodată nu mi-aș fi imaginat că le port necunoscute mine. Ideea unei ieșiri nu era decât semnul primei lumini întrezărite după îndelungata mea agonie. Imaginea ei se materializa sub unicul semn al trăinii, care e fuga, închisoarea sau moartea. Cum nu mă știam în stare să mă dărui pe cea din urmă, gândurile mi se fixară la celelalte. Și, în primul rând, fuga îmi părut ca o stea, care urma să-i un închinător în singurătate și taină. De data aceasta știam bine că odată pătruns sunt pântăcerea unei corabii străine, n-ar mai fi fost putere capabilă să mă readucă la țăr. Regretam vechile mele atribuții de gropar, care mi-ar fi îngăduit poate să mai ajungă vreodată pe cheiul din preajma farului, unde văzusem superba navă străină acostând, în timp ce mă îndepărteam cu barca. Dar era târziu. Toți oamenii trecuseră într-o altă lume, dincolo de un stix, în necunoscut, unde se constituia noua lor existență, unde ajunsesem și eu fără știre, printr-o coborâre treptată imperceptibilă. Poate că nu mai era nimeni care să fi hrănită gânduri asemănătoare, poate că eram unicul individ, cei izbutise să-și ascundă un rest din propria lui viață, atât cât îi putea servi de măsură a tuturor lucrurilor. Unicul avorton, unicul monstru. Ori, dacă vor mai fi fost și alții, ei dispăruseră. Și în ochii întresăriră imagini hașurate. Fosta mea proprietăreasă cei doi evrei, îngroparul căruia îi luasem locul printre dumnealor. Cine știe pe unde vor fi? Poate în lumea lor, în cealaltă lume? Poate că ei nu mai trăiesc decât în trecutul spre care mă poartă un dor, mai presus de înțelegere și de iubire, un dor fără timp și fără viață. Dar de ce nu e nimeni afară? N-am mai ieșit eu însumi pe malul mării de mult. Abia acum îmi dau seama că n-am mai ieșit de cine știe câtă vreme din albia mea între somn și activitate. N-am mai respirat în singurătate acest aertare al iernii, al mării, al orizontului. Încep o ninsoare pe care vântul a ușor, fluierând pe suprafața zăpezilor încremenite și moarte. Un stor de cioci trecu burând jos, aproape atingându-mă cu aripile, de parcă aș fi fost un stârf deasupra căruia se lăsau. Senzație de inexistență. Mai vie, mai acută, mai neagră ca oricând. Mă străgăiam să mă nasc din nou, întrupându-mă din neantul ce devenise viața mea, curgere monotonă de zile și nopți, iluzorii. Ocolii bastionul ruinat și, în spatele lui, lângă mare, mă trezi față-înfață cu un neașteptat conclav. Tipul sordit se întreținea cu emulii săi, așezați cu toții pe bulgări de zăpadă. Cu un semn care era în același timp, salut și invitație condescendentă, mă pofti să iau loc și astfel cunoscui ce se mai întâmplase cu ei, de când nu-i mai văzusem. 28 la orice preocupare pentru sculptură, nu mai trecuseră de mult pe la atelierul meu de odinioară, unde după relatările lor, se instalaseră serviciile unor arhive secrete. Erau mulți, majoritatea veniseră printre ei în ultima vreme și păreau derutați, abătuți, frecventați de îndoieli și de neliniști. Hermafroditul lipsea. Mi-au spus că fusese luat la unul din sedii religii și avea marți perspective să avanseze de când părăsise oarecum ostentativ grupul lor. Sordidul făcea eforturi disperate de a jurul său. Era limpede că prestigiul lui declina vertiginos și fiecare din ei părea singur, detașat, obosit de încercările și dezamăgirile înfruntate. Mi-au povestit că li se repartizase drept locuință pifnița tribunalului și singura lor obligație era să se lase cuprinși de indignare la diferite procese, dând astfel glas mâniei poporului. Munca era însă obositoare, căci procesele se țineau lanț și foarte rar aveau prilejul să mai respire în voie. Sordinul căuta să-i înflăcăreze, vorbind despre însemnătatea rolurilor în cadrul justiției sociale, despre viața lor ca formă de revoltă continuă, prin care spiritul se înscrie pe orbita marilor cicluri istorice și cita opinia unui vech filozof în legătură cu existența dinamică și refuzul damnațiunii. Dar cuvintele lui se pierdeau la altă cu fulgii mărunți eviscoriți peste zăpada înghețată și nimeni nu părea să-l asculte. Scoate plosca șefule, îi spuse în cele din urmă unul din ei, întrerupându-l brutal, că încep să-mi pierd vocea preferându se calm și prietenos, sordidul se căută sub noianul de zdrențe ce-i acopereau trupul și dădu lea la o butelie de len, turtită și colorată în verde, întinzându-i-o celui ce-i o ceruse. Rând pe rând, băură cu toții din ea, fără a uita să mă treacă și mie. Era un ralciu tare și grosolan, făcut din dovleac turcesc, mirosind a fum și a leșie. Începuseră să se îmbete și sordidul se neliniști. Invocă o importantă întâlnire la sediul Rigi, unde, după spusele sale, urma să-și afirme independența gândirii în numele întregului grup și se ridică să plece. Doi dintre mulți, îl însoțiră, probabil oamenii lui. Ceilalți îi aruncară priviri, tulburi și dușmănoase, continuând să-și treacă prosca ca unul albea. Deveniră foarte comunicativ, înjurau hermafroditul și îmi dă dură să înțeleg că sordidul și cei doi ce plecaseră împreună cu el sunt complici și pun la cale ceva. Numai noi vom rămâne liberi până când vom crăpa de foame și vom ajunge pe catafalcă în biserica neagră, unde ei ne vor ceti slujba prohodului, sticăloșii, lașii, carieriștii, stigă unul cu glas subțire și strident, urle de izbucnire aprobându -l. Abia atunci, privindu-l cu atenție, luai seama că era fată și că îmbrăcate și se bărbătește, mai erau câteva fete printre ei. Erau grozitor de tineri, unii încă adolescenți, aveau chipuri încruntate, posomorâte, ostile. În cele din urmă nu aveau nicio revendicare în afara dreptului de a refuza totul. Suntem fără părinți, ai mașinilor de făcut copii și păstrăm pentru orice împrejurare un scuipat unanim și magnific. Nu ne trebuie nimic de la această societate de gândaci. Nu vom perpetua-o, nu vom fi urmașii harnice ai cârtițelor familiale. Acestea erau devizele lor, pe care tipul nu mai zbutea să le dirijându-i în sensul intereselor lui obscure. Agitația lui mincinoasă se soldase astfel cu consecințe neprevăzute și dezagreabile, Ligi, al cărei agent pusese, după toate bănuierile mele, încă de la început, și acum se pregătea să-și părăsească emului, lăsându-i pradă alcoolului, derutei și disperării. Îmi dădeam seama, pe de altă parte, că mulți dintre ei îi vor urma pe rând, trădându-și confrații, devenind treptat oamenii Ligi, încât în tacma nu vor mai rămâne. Decât cei mai naivi și mai puri, victimele predestinate. Și acest gând mi apropia, apropi, îndemnându-mă să pornesc la oaltă cu ei, pe drumul fără țin al desmoșteniților, printre care mă întotdeauna. totdeauna. Și aș fi pornit tot de bună în seamă dacă n-ar fi fost incapacitatea mea de a rezista singurătății. Le-aș fi fost conducătorii ideal, oștea prea bine, și-aș fi purtat spre orizontul cei mai deșanțate existențe, susteagul unui enorm și inexpugnabil nu, adresat până și nouă înșine, aș fi ucis să fără mire. Mai bagă tentația confortului și a certitudinii și aș fi exaltat la paroxism, în bărșunarea lor de fanatici ai neantului, singura zeitate care a mai putea să îi te închin pe pământ. Poate că lucrurile s-ar fi schimbat radical, ar fi luat o altă întorsătură și noaptea neînstelată care ne cotropea, ar fi păstrat cel puțin amintirea unei comete. O simțiseră și ei că cerau erau vii, oricât de nesocotită era destrăbălarea lor și viața fără căpătâi cei cuprinsese în vertigile irreversibile, rămăseseră vii, nu putreziseră pe dinăuntru și ceea ce era viu în mine nu putea să nu-i fie atras. O clipă simți sângele înfierbântându-mi se. Rund, prosca de la unul din ei, o ridică în aer strigând. Vă iubesc pentru că sunteți vii. Ticăloșiți-vă până în măduva oaselor dacă, în această existență de netrebnici, ingenuitatea noastră găsește un antidot împotriva marasmului. Fie vă greață de cuvintele frumoase, baciri ai invecilității, scuipați -le. Trăiți într-un mediu toxic pentru ca tenile ce se oprocesc printre voi să moară și să muriți voi înși vă dacă veți deveni tenii. Un urlet demențial însoții ultimele mele cuvinte. Urlet de entuziasm, negru și otrăvit, prin care emulis ordidului aprobau toastul meu, ducând plosca la gură, băui cu sete, dându-o apoi celorlalți care o goliră în câteva clipe. Eram amențiți cu toții. Câțiva scoaseră de sub zdrânții achitare mici și începură sătânte melodii frenetice, acompaniați de țipetele ritmate ale tuturor. În vântul subțire, ce era fulgi și viscolea urme imaginare, în vuietul egal și aiurit al valurilor, Cântăcere aveau ceva de purgatoriu absurd și zadanic, înainte de a ne lăsa cu pielea ca șerpi, înainte de a ne pierde înfățișarea și sensul, înainte de a ne dizolva în infernul meschin care își anunțase împărăția.